Eta bergiak intzazurekin lehenik aurpegi izagun hainitza eta sustengu zabala askuratu doela ziburuko ama ikastolak. Erriko etxarikin marinela eskola publiko oian egoiteko zuen itzarmena bururatu ondoan, gipulu auzapezak bezak ikastolak amporatzeko afera ausitarat ere mandu, hauzia bayonan izanen da agorilaren amabian, bezperan elgarretaratzea ziburuko herriko etxeano. Gaur Gaurrasiko da Balea Pop Festivalaren bosgarren edizioa doni baneloitzunen gazte kolektibo desberdine kantolaturik artea eta musika uztartuko dira igande arte du parkean eta itxaso egiana. Eta larun batean izanen da ere irungo Euskal Besta egitaraua goizean abiatzen da artisautza batekin eta kabalkadan parte hartuko duten amaika karrozen erakustaldiarekin egun osoko festa Santiago Auzoko Euskal Jai pilotalekuan izanen da. Segituaintzin aroazpundu batzurekin sana. Eta gaurkoan euririkaz, e, barra euskalegian, goizean e, guzkia nagusi, barnek aldean gehian bat, ogeita iriozketako temperaturekin, eta atxaldepartera kodena kadoz e, guzkia geraldi eta odeien tahtekatzeekin, terremetroak ogeita seiozketara telduko dira atxaldepartean. Manu Txau, Fermin Mogurusa, Silvian Alodiputatu Sozialista edo Sabiar Martiaren arrantzale ziburutarrak ziburuko amaikastolaren aldeko sustengu komitearekin bat egindute besteain bat ziburutarrekin batera. Ziburuko amaikastola ausitan da eta ez duora indikatera bideriki iraileko sartzerako, erriko etxearekin marinela eskola publiko oian egoiteko zuen izarmena bururatua adu ustaila eta agipulu hauza ikastola kanporatzeko afera ausitarat ere mandu, hauzi bai honan izan endaludu den astean eta egoera honen aintzinen ziburun ikastola bat behar dela aldarrikatzeko sustengu komite bat sortu da, maia muruaga. Irailean ziburuko kaskarotenea ama ikastolan ama biaur bilangile eta erakasle batekin hasiko dute ikasturtea, baina nun ez dakite. Dik. Hauziaren esperoan, ustailetik Marinelako Eskola Publikoko ere egoteko debekua dute ziburuko herriko etxearenganik. Alta, Laida Mujika ziburuko ikastolako lehen esaten duenez, gipulua uzapezak lur ere mua ustean engaiatu zen ondoko urtentzat aterabide baten bilatzea. Laida Mujika proposatu segunduela urte batzuk sortu ginolarik ikastola sortuko den polpetitan france hortan a, kokatzea baina orain ez da oraindik egina polpetitan france hori baina kanporatzen gaitu hemendik aterabidarik eman gabe altain gaiatu zen hau ez zen bain betikoa beraz zen gaiatu zen zerbait aterabidaten atzematea Egoera honen aurrean Ziburuko ikastularen alde eta herriko etxea presjonatzeko sustengu komite bat sortu dute afera errira. Eramanez Laida Mujika, Ziburuko ikastolako lehendakaria. Ba, erakusteko ez dela bakarrik gurasoena afera bat, baizik eta siburutarra initzena. bildu dugu ba, politika munduko hainbat jende, kultura mundukoa, arrantzamundukoa, baditugu uh, Xavier Martiaren arrantzalea, Ema Lizzubeldiak kantaria, Iñaki Ibarloza ere uh, Gipuluren zerrendako uh, uh, autetxilentzailea ere bai, uh, baditugu ere Manu Chao, Donata Chapoloni hala helburua da pixkat uh, gaia idatza eta presio ematea azken finantza pesari. Eta gorrilaren hamaikan auuziren bezperan elgarretaratze batera deitzen dute ziburuko herriko etxeintzinaan atsaleko seietan. Goizuntan manen du bestalde erabaia hauko auzitegi administratiboak ustaritzeko herriko etxearen gaiaren inguruan, Euskara hizkuntza ofiziala dela ustaritzen bozkatu zuen azken Kontseilu bilkurak ekainaren hogeita seiian, frantsaren hein berean, erabaki horren ondotik auzitarareman zuen herria prefetak ausia atzu iragantzen eta gaur beraz erabakia. Espainiako gobernuak ez die kalte pagatuko gal eta batallonbasko espainol taldeen biktimak izan diren berrogeitasei pertsonei emaiten duen arrazoina pertsona horiek etaren ingurukoak direla frogak badituela eta baldintza horietan ez dutela dirurik ukaitena hal 2008an boskatu baten arabera aldiz estatuak kalte ordainak eman behar lizkieke indarkeriaren biktima guziei zarautzen prentssaren aintzinan agertu dira Espainiako auzitegi nazionalak joan den astean kondenatu dituen hamaika herriko tabernetako arduradunak. Joan den asean aipatu bezala, ehunte hiru herriko taberna konfiskatu eta hiru urt hiru urttete erdi arteko presondeki zigorrerak kondenatu zituen arduradunak, Espainiako auzitegi nazionalak. Agerraldian auzitegiaren erabakia, mila behatzeunta hogeita maszeian fasistek egin lokal eta ondasunen lapurketarekin konparatu dute, ezkerra bertzalearen ustezko porrota irudikatu nahi izan duela Espainiol gobernuak salatu dute, kontrakoa lortuko duela azpimarratuz. Eta ematen eta gizonen arteko egiazko berdintasunaren aldeko legea indarrean sartzen da gaurtik landa Frantziar estattuan. Narat balobelka zen eh, mazten eskubide ministroak iragarri du azarorako prest izanen dituela legea garatzeko dekretuak aitatasun baimenak luzatzea da legearen helburuetarik bat aur bat duten gurasoek sei hilabeteko baiimea ardezakete gaur, gaur egun diruz lagundurik. Se hilabete gehiagoz luzatzen alko dute baimen hori baldintza batekin bikote Bikotekideak baliatzea baimena, Bikotekide bakarrak ezinen du osoko baimena hartu. Neurri horrek gizonek aitatasun baimena gehiago baliatzea nahi du, gaur egun egoera hortan diren bosteuntab errogoi mila gurasoetarik, M14.000 gizonek bakarrik hartzen dute baimena. Hortaz gain, abortatzeko eskubidearen inguruko berrikuntzak ere ekarriko ditu legeak, orain arte, beren burua arriskuan zuten emazteek abortatu zezaketen legalki frantzian, hemendik landa abortatu nahi duten emazteek, abortatzen alko dute, horretarako argudiatu behar izan gabe, beren burua arriskuan izanen dela, aurduan Eta hogeita bixosten aurkeztuak izan dira baztanen, uzteil lastapeneko uoldek eragin kalteak ordaintzeko orotara bosteun euroko kaltea estimatua izan, da, eta txostenak aurkezteko epea bururatu ondoan, orain sokorrezbilaren zuzendaritza orokorrak aztertu beharko ditu txosten guziak kalte ordainak eman edo ez erabaki aintzin. Tarnosena ondotik bestalde bokalen instalatu dira atzo bidaiak horiendeak partikular baten lurretan dira Pikesaji Zeleiaren aintzinean lurraren jabea ez da hor bizi beraz oraindik ezta salaketarik izan lurren okupazioagatik bestalde Tarnosen plantatu ziren karabanek karabanak atzo joan ziren okupatu zuten ere mutik. <fiedit> Gaurra biatzen da Balea Pop Festivalaren bosgarren edizioa Donibane bane loitzunen gazte kolektibo desberdinek antolaturik artea eta musika uztartuko dira igande arte du kontenia parkean eta itxaso egian pantxikarran bide. Aintzineko edizioak, bidarte eta getarin egin baziren, doni banero ospatuko da Balea Pop Festivalaren Bosgarena. Musika, experimental eta besta girokoak, arte plastikoak, lagun arteko giroa eta love vibrazioa. Horrela, orkesten dute festivala antolatzailek. Zuzenezko konzertuak, DJ set, erakusketak, cinema, instalazioak eta eszenografia, denentzako animazio desberdinak proposizioak, zatuak dira Jaur Gazte edo Elduentzat musika talde batzuen izendatzeko Poligorn, Viva bazuka edo Locarte baita ere hemen entzuten ari dugun Miki Blanco hip hop doinuekin. Bainan ere musika errikoia doianerotu zureko Maumak taldearekin ustiralean eta Naia Zubeldia eta Matixeekin igandean. Musikaz gain arteak eriliku garrantzitsuaduko du honetan gomita berezi bat ere badutela e jandau antolatza hiletan den peiok. E, bai, orten gobitatzen dugu uh, artista bat batizt ziduban uh, burt daitzen uh, dira eta be, berak uh, bere maneran behitz apain uh, apainduko du argiak uh, zer uh, musetan egizareko ditu eta ere uh, izatziko ditu uh, argi esker. Eguraldia alde ukanen dutela ere, espero dute, donien eloitzuneko du kontenia parkea, idekia baita, peio. Bagianen, zarri dute, bakaziko, xtirarean, izango zera, uritizka bat, eta, bo, gero, eginak ditugu eta, espero pasatuzko dugula. Egitarra guai zagutzeko, baleatop.org webgunean, atse manen dituzue, xe eta eta bestalde egun osoko egitaraboa antolatu dute aurtenko Euskal jaia ospatzeko irunen, Euskal musika Musikata dantza emanaldiekin gozatzeko parada ukanen dute bisitaiek. Urte askotako itura izan darunnen euskal jaia baan duela ururt zonbait galdua izan ondoan berriz indartxu itzuli da duela urte batzu. Orain eskualdeko jendearen etaanttza tal den parte hartzearekin garaiko indarra berreskuratu da eta udako itzordu garrantzitsua bilakatu da bidasoako eskualdean. Irungo Euskal bestako parte hartzaile inguruan galdegin diogu, ederbailadares irungok hemen dantza taldeko lehendakariari Bai, egoten bai, die ba bai, bai auzulkarteak, bai el carte culturala, quedo edo, edo bueno, ba, gastronomikoak animatzen direla eta bueno, ba parte hartu nahiotela eta bere lehensa da dela Jarri eta bueno, aurten ba gure kasuan ba beti ba talde bat izan da, ba dantzaren inguruan edo e, ateratzen dugu gurdia, e, eta urtean ba, bueno, ba, musika edo musikaria e, Omendu naiz Irungo Urdanibia Plazaren berritzelanak direla eta kabalkada Santiagoauzoko euskal jai pilota bukatuko da eta izanen dira musika, dantzat, animazio guztiak. Eta pilotarekin bukatzeko Gasteizko Andramari Zuriaren leiaketako lehen finalerdian bar da Eskordia ta Merinon ausitu ziren Altuna eta Zubietaren kontra 22 eta 18 eta aldaketak izan ondoan bigarren finalerdietan hariko dira gau untan, urrutiko txata albizu olaizola eta beroizen kontrak